Allahumma salli wa sallim wa zid wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. All love praise o taksamhet tilkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi takarunum be honom om förlåtelse och be honom om hjälp. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värdig kan utom Allah subhanahu wa ta'ala och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam är hans sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda individ som vilseleder från den är den som är vilseledd. Medan den som Allah subhanahu wa väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa att hålla oss på den vägen och vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Mina <coughs> bara syskon, om man om vilket man egentligen gör Eh, när man är ute och handla, man går in på ett köpcenter man går in på en affär, man går in i en butik man går in någonstans så ser man att de passar på att erbjuda saker och ting om vi ska utgå från en, en högtid som inte är religiöst egentligen överhuvudtaget och inte har med islam att göra under jullovet så passar butikerna på att erbjuda massor med saker till människor som skulle kunna handla vissa saker när sommaren kommer så kommer sommarkläder som de visar ut och, och, och visar dem i skyltfönster för att kunna sälja. Eh, när man går in på ett ställe så ser man att de erbjuder saker och ting. Varför gör de allt detta? Jo, de gör detta för att locka till sig människor som kan köpa det här vid det här tillfället. Och vad jag menar med det är att det finns vissa tider, om man inte passar på, om man inte tar vara på det, om man inte nyttjar den till rätt sätt. Som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Han säger, sannoliken så har Allah subhanahu wa ta'ala en tid. Under er tid, tillfälle som ni ska ni kan få nytta av. Sköna vindar som han kallar en sallallahu alaihi wa sallam. Nafahat. Han kallar för sköna vindar. Så ta vara på det. Nyttja den. Använd den. Använd den. På rätt sätt. Och Allah subhanahu wa ta'ala hade givit oss... Eh, Kortare liv. Vi som muslimer känner till att vi har fått kortare liv. Om man skulle jämföra oss med människorna andra generationer innan och jämföra oss med folk tillbaka till nu, alayhi salam, hur länge de levde, 300-400 år, subhanallah, en kvinna. Hennes son dog och han var någonting på 100 år. 100 år, subhanallah, så sa han, ta det lugnt. Sannoliken kommer det folk efter det som inte kommer att leva så länge. Hur länge kommer de att leva? 60-70 till år. Hon sa vid Allah om jag skulle leva under den tiden så skulle jag ägna hela mitt liv och göra sujud till Allah. Yani, vi lever kortare. Den här tiden som vi har levt kortare Allah hade givit oss möjlighet att vara på mycket hasanat som vi förlorar. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa han säger är liknelse eller liknelse på er och de människorna som har levt innan er som en man som hade anlitat en som skulle jobba hos honom ifrån dår till Aser från middag till eftermiddag och han skulle få en viss lön och sen anlitade han en annan person för att jobba hos honom ifrån Aser till Maghreb från Aser till Maghreb så att eh, han anlitade folk att jobba till honom ett visst tillfälle sen en annan folk ett annat tillfälle och sen någon annan till solnedgången och så sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vilket han beskriver det här tillfället. De var inte nöjda. Den sista människan jobbade kortare, fick dubbelt så mycket belöning. Så sa så profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fadlullah." Det här är Allahs gåva. Yani, varför fick han dem? Det från Allah sallallahu wa Vi lever eh, kortare, vi lever inte så länge. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam han säger, Tiden för min nation är mellan eh, 60 till 70 år. Yani, vi lever inte länge. Men vi har fått tillfälle att ta vara på det. Bland de här tillfällen är de dagarna som vi kommer, insha att tillträda nästa vecka. Nästa vecka tillträder en ny månad som kallas på arabiska alltså Den är förbjuden månad. Varför man säger att det är en förbjuden månad? Jo, det var förbjudet under arabernas tid, redan innan islam, att kriga. Förbjudet att kidnappa någon. Förbjudet att utföra vissa ritualer under den tiden och Allah subhanahu wa ta'ala han säger när han skapade himlen och jorden han sa inna iddata shuhuri inda Allah i thna'ashara shahran han har med och samawati wal ard är hunna arba'atun hurom fyra stycken är förbjudna månader och en av de här förbjudna månader till Allah subhanahu wa ta'ala är den månaden som vi kommer att tillträda inshallah vilket är dhulhijja månaden och valfärdsmånaden den här tiden måste vi passa på precis som Köpcentret passar på att visa visa produkter, precis som butiken visar om man går in till, till exempel under Ramadan, går man in till Netto, vilket jag inte vill göra reklam till någon, men jag var varit tvungen att nämna Netto. Man går in under Ramadan till Netto så ser de att de har tagit fram massor med dadlar. Varför de visar det? Varför gör de det? Jo, de vet om att muslimer är i behov av dadlar, muslimer köper dadlar. Då visar de de här produkterna för den här folkgruppen vilket är tillfälle för dem att sälja. Och vi som troende praktiserande måste ta vara på det här tillfällen för att nyttja den. Allah subhanahu wa ta'ala han vill av oss att vi ska be vilket vi har haft i våra kvällsföreläsningar om bönen. Men när vi ber kanske om man är så duktig i sin bön och koncentrerar sig så bra så kanske det är 50 procent av det. Så vi behöver komplettera. Vi har en skyldighet gentemot Allah subhanahu ta'ala som vi måste göra. Hur ska vi ta det? Jo att ta vara på vissa tillfällen som Allah subhanahu ta'ala har gjort det frivilligt för oss. Men om vi nyttjar den så får vi väldigt stor belöning hos Allah subhanahu ta'ala. Den här månaden som tillträder, Allah subhanahu ta'ala har kompletterat islamet. Islam bygger på fem pelare. En av de här pelarna är att valfärda till Allah subhanahu ta'ala. Den månaden, under den månaden kommer vi insya att följa en pelare av islam. Under den månaden är de här nämnda dagarna som Allah subhanahu ta'ala säger i surat Al-Hajj. Vi är jämin ma'lumat i visa utvalda dagar. Vilka dagar? Jo de här tio första dagarna av Zulhijjah. De här tio första dagarna av Zulhujjah till och med Mufassirin, de som förklarar Koranen, de säger att det är de tio dagarna som Allah subhanahu wa ta'ala utökade Mosa alayhi salam han lovade honom 30 dagar så han utökade dem med, med tio dagar och det är de här tio dagarna av valfärdsmånaden som har en stor värde hos Allah subhanahu wa ta'ala vi måste ta vara på de här dagarna nyttja dem, göra så som Allah subhanahu wa ta'ala vill försöka komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala och i slutändan kommer någon säga tjejk inte det frivilligt det är frivilligt, men det är så frivilligt så att om man missar den man kommer missa väldigt mycket det är så frivilligt att de kommer till en, en grad av viktighetsgraden som är väldigt viktig, vi känner till att strida för Allah subhanahu wa ta'ala att kämpa för Allah subhanahu wa ta'ala är väldigt stor sak hos Allah subhanahu wa ta'ala men när det kommer, det här saken är en grej, men när det kommer till de dagarna så är det bättre än det. Enligt Imam Ahmed, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han säger ma min ayyamin, al amalus salih fi hin afdal, och en annan berättelse, ahsan, och en annan berättelse, eh, alltså profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam, han säger det finns inga dagar som är den goda handlingen, är bättre, har mer värde, har klassat högre hos Allah subhanahu wa ta'ala som de här min Men här hela jihad och hela ijan. Inte ens han kämpar för Allahs skuld. Så profeten Mohammed sallallahu alaihi sallam. Han sa till och med inte att kämpa för Allahs skuld. Utom en man som beger sig ut för Allahs skuld. Med alla sina egodelar. Och sig själv. Och han, han återkommer inte med något av det. När yani hans pengar kommer inte tillbaka till hans familj. Och han själv kommer inte tillbaka. Det är bättre. Men sen allt annat de här dagarna. Tio första dagarna av Zulhijja, De har ett stort värde hos Allah Hur ska jag som en muslim? Hur ska jag som en troende, praktiserande, en som lider Allah en som inte kommer leva länge, en som vill ha mycket hasanat, en som vill få mycket nytta hos Allah SWT ta vara på de här dagarna. Allah SWT säger وَلْيَسْكُرُوا عَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّمٍ مَعْلُمَاتٍ alla مَا رَذَقَهُ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ Låt dem nämna Guds namn så det, det första som man tänker på det är att kunna göra så som sahaba gjorde, så som Ali ibn Abi Talib gick på gatorna, subhanallah och gjorde tahlil och tasbih och takbir för Allah subhanahu wa ta'ala så att människorna efter honom började upprepa det efter honom radiyallahu anhu arda på grund av vad? på grund av de här dagarna subhanallah, de här dagarna en av eh, rabbinerna av eh, judar i Medina de sa till Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه و عضا Sannoliken har ni fått en Koranvers Lyssna nu vad han sa أنتم معشار المسلمين أنزلت عليكم أيا yani Ni har fått en vers från Allah wa Om det är vi judar som hade fått den så hade vi antagit den dag som en högtid عيد لأو أنزلت علينا لاتخذناه عيدا عمر من خطاب Han säger vid Allah Jag vet exakt när den uppenbarades och var den uppenbarades och vad gjorde profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Den här koranversen, när man tänker på den, man vet värdet av den. Man kanske läser den ofta, fast man vet inte dess värde. För att religionerna innan, det alltid kommer en annan religion som kompletterar, och, och, och inte förbättrar, men gör det lättare för människor. Men Allah subhanahu wa ta'ala kompletterade islam, där han säger, Al den här dagen har jag fullbodat är religion. Och jag det islam för er som är religion. Vad är det han sa? Om vi hade fått den så hade vi antagit den här dagen som en aid. Så profeten Muhammad s.a.w. fick den. När fick han den här koranversen? Under tiden tog de här tio sista dag första dagarna av Zulhijjah. De här har ett värde. När Allah Ta'ala säger was zaitun", När Allah svär vid fikon, oliver, eh, torberget, eh, skälen. Så det betyder väldigt stort hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah säger, Wal fajri, Många av dem som förklarar Koranen i det här sura, de säger att eh, Allah subhanahu wa ta'ala syftar på de här tio första dagarna av Zal-Hijjah. Andra säger de sista tio dagarna av Ramadan. Och de talar om olika. Och många ulamar säger, varför inte bägge två har ett stort värde hos Allah subhanahu wa ta'ala. Precis som Allah valde Mecca, precis som Allah valde... Muhammad sallallahu alaihi wa sallam över alla profeter precis som Allah subhanahu wa ta'ala eh, valde Medina precis som Allah vä väljer olika platser han valde Allah. de här dagarna för att vi ska ta vara på det yani vi som troende praktiserande bör vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala under de här eh, tio dagarna av zulhijja, valfärdsvånanden och inte minst, inte minst av de Arafa dagen, Arafa dagen de muslimerna 3,4 miljoner 4 miljoner brukar de säga ibland 4,2 miljoner som samlas på ett och samma ställe under den här dagen enbart en enda dag på hela året då Allah subhanahu wa ta'ala nedstiger i det tillståndet som är anpassat honom Allah subhanahu wa ta nedstiger en gång dag tid, och det är den här dagen Allah subhanahu wa ta'ala nedstiger är glad över sina människor som har lämnat sina hem människor subhanallah, man tänker på hajj det är de våra bröder må alla underlätta för dem från fattiga länder som Bangladesh, Afghanistan, Pakistan och alla de här fattiga länder en av dem som har sparat 20 och 30 år av sitt liv och sparat undan, och sparat undan för vad? för att göra hajj vi kanske som är i Sverige här på två år man samlar ihop de här pengarna och kalas man okay. men vi har vallaha bröder till oss som spar, yani om vi ska använda svenska pengar Öre efter öre på varandra för att kunna komma upp till den summan För att göra hajj till Allah Subhanahu wa ta'ala Som vänder sig och Allah subhanahu wa ta'ala belönar dem väldigt stort Allah subhanahu wa ta'ala Han är al karim Han är den generösa Han belönar dem väldigt stort Under den dagen han säger till, till sina änglar Vad vill de här människorna? Jo de är här och söker din förlåtelse vad, de, vad är det de vill ha? Jo de vill ha ditt paradis vad är de rädda för? De är rädda för ditt helvete och Allahs handling till Han säger: Och Ni är vittne att jag har givit dem förlåtelse. Det är därför profeten Muhammad Han säger: Man den som gör hajj. och vänder sig tillbaka utan att ha gjort skamfulla handlingar, dåliga handlingar, vänder sig tillbaka till sitt hem, precis som den dagen sin mamma födde honom. När din fru föder ett barn, det här barnet har noll dåliga handlingar ingenting alls, ingenting dåligt den är ren, den är fin den är ren, subhanallah, den är fin och så vänder man sig tillbaka från hajj till sitt hem, när man har gjort hajj det är därför, de här dagarna har ett stort värde den här dagen, de här dagarna Allah subhanahu wa ta'ala ser vad människor offrar för djur, slakta i liknelse av Ibrahim salam. så hela de här ritualerna påminner oss om väldigt stora saker prövningar, hur profeten står ut vad är det de gjorde, subhanallah, kämpade. Ibrahim, alaihis salam, kämpade mot shaitan vid tre olika tillfälle och det är där man kastar stenar. Det är därför vi, vi, vi lär oss de här för att se okej, okay, Ibrahim kämpade mot shaitan. Och vi i Sverige följer shaitan och det är så. Det är det som händer. Vi följer shaitan. Vad är det som händer? Jo, tvn är på 24-7. Musiken är på 24-7. Saker och ting som inte nöjer Allah subhanahu wa ta'ala 24-7. Våra döttrar går till skolan utan hijab. Våra döttrar beter sig inte enligt islam. Våra, på, våra söner gör inte så som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Det är det som händer Allah, Det är därför vi går tillbaka till de dagarna. Kommer ihåg vad är det man har gjort. Kommer ihåg de fattiga. Kommer ihåg att slakta ett djur. Vem av oss inte har 550 kronor för att kunna offra ett djur i Somalia? Det är det billigaste landet att offra ett djur i Somalia. 550 kronor. Wallahi, var och en av oss har möjlighet att offra ett djur för Allah subhanahu wa ta'ala så att våra syskon kan få mat för dagen. Det här är, de här dagarna är tillfälle för att visa solidaritet. De här dagarna är tillfälle för att visa, för att gå tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Tillfälle att göra tauba, tillfälle att göra goda handlingar. Tillfälle att lida Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten Mohammed sa, han säger att det finns inga dagar som är bättre hos Allah subhanahu wa ta'ala än de här tio första dagarna av vallfärdsmånaden. När han säger att det finns inga dagar, någon sa, inte ens att kämpa för Allahs skull, han alltså sa inte ens att kämpa för Allahs skuld. Allahu akbar. Tillfället är det bara tio dagar. Vad ska vi som troende, praktiserande, muslimer göra under sådana här dagar? Nummer ett, gör ett, ett, ett, ett zikr för Allah subhanahu wa ta'ala. Nämna Allahs namn hela tiden. Göra takbir. säger Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Hela tiden, 24-7. Många av de säger ingen av er, de sa till, andra, till sig själva. Till, till varandra. Ingen av er bör släcka lampan. Om vi nu ska använda dagens, dagens eh, ord, då blir det lampa. Men innan det var en sån här oljelampa, Siraj, ingen av er bör släpa, eh, släcka den. Varför? När man nu tänker, varför ska de inte släcka? Jo, för att läsa Koranen om nätterna. Var uppe och läsa Koranen. Be till Allah, wa ta göra goda handlingar, göra frivilliga handlingar vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala göra zikr, göra tasbih, göra tauba samtala med sig själv det är det en muslim ska göra det är det som är nafahat som profeten Muhammad s.a.w han säger att vi har tillfälle, sköna vindar som vi måste ta vara på och det är de här tillfällen, sådana här tio dagar att fasta under de här tio dagarna är en mycket stor god handling som man gör om man inte kan fasta alla tio dagarna en del av dem om man inte kan en del av dem så glöm inte, glöm inte. Och det är nästan plikt, jag säger, jag säger det själv, det här är inte enligt religionen, men det är nästan plikt att fasta Arapa-dagen. När muslimerna samlas under Arapa-berget eller Arapa-området och Allah subhanahu wa alla ger dem förlåtelse, dagen innan id. Vi som inte gör hajj bör fasta. Det här dagen som vi fastar får Allah subhanahu wa ta'ala ge oss förlåtelse för två år. Vad är det du säger, Bilal, två år? Ja, två års förlåtelse för våra synder får vi av Allah subhanahu wa ta'ala genom att fasta en dag. Visst, nu under sommaren kanske eller nu när Maghreb går in kanske 8.30 till nästa vecka eller nästa vecka igen blir det 20 eller 21 det kommer det vara. 9. Men det var nio igår. Det kan inte vara nio fjorton dagar till. Ja, det kan inte vara nio fjorton dagar till. Så om man minskar två minuter om dagen gånger fjorton dagar, det blir 28 minuter. Ungefär halv nio. Så halv nio. Att fasta en dag subhanallah fram från morgonen till halv nio så får man förlåtelse för två års förlåtelse. Yani subhanallah. Om någon av er säger till dig okej, okay, om du Låt dig bli att äta eller om du låter dig bli att göra någonting under hela dagen. Om du låter dig bli att tala med någon. Bara som lek. Om inte du talar med någon överhuvudtaget hela dagen idag så ska du få så här mycket. Vad är det man gör? Man kommer att göra sitt bästa för att inte tala med någon. Varför? För att erhålla den här belöningen. Och det här är en stor... Vem av oss har inte begått synder under två år? Ja, vi begå synder. Säg vad du vill. Wallahi, bara vi lämnar moskén och vi går ut halas. Precis utanför muskén, första synden, första personen som går förbi, första blicken, första handlingen, första saker man hör, första saker man beter sig, då börjar synderna lassas på oss. Vad är det vi behöver? En sanering. Hur kan vi få det? Genom såna här dagar. För Allah subhanahu wa ta'ala, göra zikr, påminna andra, fasta för Allah subhanahu wa ta'ala, göra udhya, om man kan, korbani som man brukar kalla den. Gör det för Allah subhanahu wa ta'ala. Goda handlingar som man passar på. Som inte aldrig återkommer. Vi kanske inte lever till nästa år. Så har vi möjlighet nu. Och de här tio dagarna. Jag kan inte ta igen det. Att fasta frivilligt för Allah subhanahu wa ta'ala. Det är enbart Allah subhanahu wa ta'ala. Som vet belöningen. Men det är tillräckligt nog. Att vi säger att vi vet om det som profeten Muhammad s.a.w. säger. Enligt hadith Qudsi från imam. Så är Muslim allahu a'lam, Han säger att Prophet Allah Subhanahu wa Ta'ala säger: för Allting som Adams ätlingar gör för sig själva, utom fastan, den är för mig, säger Allah Subhanahu wa Ta'ala. Och det är jag som ger belöningen. Profeten Muhammad sa: han sa: Den som fastar en dag, enbart för Allah Subhanahu wa Ta'ala skull, Allah Subhanahu wa Ta'ala avlägsnar, tar bort. Låter inte sitt ansikte komma i närheten av elden. Avståndet av 70 års avstånd. Tänk att du sätter dig på en häst. Och du ska rida ett avstånd. Och det tar dig 70 år att rida med den hästen. Det här avståndet. Vilket avstånd? Ja, det är precis som hon säger. Som hon kommer från Australien till Sverige. Typ. Vi bara säger. Det här avståndet ja, ditt ansikte flyttas så långt bort från elden, bara att du fastar en dag för Allah subhanahu wa ta'ala, tänk om du fastar alla nio dagarna, och varför jag säger nio, Bilal du sa tio innan och nu är det helt plötsligt tio, nio och du, är du är eller trött, nej jag är inte yr och inte trött, de tio dagarna har värde, men dagen fastar man inte, så vi fastar nio dagar, om man har möjlighet att fasta alla de här nio dagarna vilket tidträder nästa vecka Allah. det är en god handling en god handling, och Allah, vi är hemma. Och alhamdulillah, kolla vilka rahman från Allah. Nu börjar det, bli, det lite. Det är inte lika varmt som innan. Så nu har vi möjlighet. Möjlighet att göra goda handlingar. Läsa Koranen, vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala. En annan god handling som vi kan göra. Vi kommer inshallah att tillträda hajj. Om man kan, om man har möjlighet att läsa surat al-hajj, att memorisera surat al-hajj, surat 22, så är det enkelt. Det är inte så många sidor jag tror det var, jag vet inte om det var 18, nej inte alls avton, det är för mycket. är I alla fall, det är x antal sidor. Det är inte många och den är enkel inshallah att memorisera. Ni har säkert hört mig recitera de första fyra sidorna av den väldigt ofta. Jag älskar den stora, så jag brukar upprepa den väldigt mycket. Så om man kan memorisera den så är det jättebra. Kan man inte så läsa den åtminstone. att förstå den. Läsa det i Gå tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Läsa lite från syra. Vad gjorde profeten Muhammad sallallahu Hur gjorde han sin hajj? Hur gör man hajj? Även om man inte ska till hajj. Lära sig en del av hajj. För att man kommer inte tänka på hajj för nästa hajj det är så, man tänker inte på den här tiden för nästa år så här tid, så tänker man igen så ta vara på det, må Allah subhanahu wa ta'ala underlätta för oss, må Allah subhanahu wa ta'ala låta oss äh, höra det bästa äh, av skriften och följa det bästa av den amin, amin, amin wa salli lahumma ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbih ajma'in lakum la khair, barakallah fikum och ahsan ilikum, jag vill inte hålla på för länge inshallah. men det är goda dagar hos Allah subhanahu wa ta'ala så ta vara på det فتقودوا من ذاك سكانوا وعلتوا ايانهم إزاكم الله خير باباك الله فيكم وأحسن إليكم